I shot még egyszer elmondom, mert azt hiszem, hogy a mikrofont elfelejtettem bekapcsolni. Annyi minden történik itt a stúdióban elnézést Kérek a hallgatóktól, üdvözlöm a hallgatókat. Még egyszer. Jó estét kívánok minden korosztálynak és sziasztok azoknak, akik a közvetlenebb köszöntést is szívesen fogadják. A magyar óra adását hallják a mikrofonnál, Devecseri Tamás, a Nyugranszficki Radgersz Egyetem stúdiójából. Műsorainkat helyi idő szerint minden vasárnap este sugározzuk, este 5 és 6 óra között a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 Ma július elsője van, Tihamér és Anna Mária nap. A programismertetés után híreket hallhatnak, Ballai Brigittától. Majd élő zene következik, pontosabban rockzene, a mai műsor vendégeitől, a Smokers, amerikai-magyar zenekartól, akit talán már a háttérben is hallanak, hiszen még próbálják beállítani a szerelést. Természetesen beszélgetek velük is. Mint ahogy azt általában szoktam, és természetesen fognak muzsikálni nem csak egyszer, hanem többször is. Várjuk a stúdióba Pab Zolit is, aki egy nyári magyar finomságról fog beszélni, amit talán most már elárulhatok. Igaz, az előzetesenben nem tettem fel az interneten, ma azzoli a lángosról fog beszélni, annak elkészítéséről, legkönnyebb elkészítési formájáról. Aztán ma is, mint mindig, ismertetni fogom a környéken esedékes magyar jellegű programokat, és ha időnk engedi le sport és természetesen sok zene. Mindenkinek kívánunk, jó szórakozást ehhez a mai adáshoz, és boldog születésnapot azoknak, akik ma ünneplik a születésnapjukat, többek között a Facebookos barátainknak, Keresztes Dávidnak, Kovács Robinak és Bajinszki Péternek. Isten éltessen benneteket! Zene you szolgatóink a uh, ugye feszült hangulat van itt a stúdióban hiszen állítják össze a zenekarnok a hangszereit, de most jelentkezünk a mai hírcsokrul amelyet mai vendégünk Balai Brigitta olvas felönöknek. Jó estét kívánok Bezeje Pittsburgh utolsó magyar klubját a két emeltes tégláépület 1918 óta üzemelt egy jó ideje, mint az egyetlen magyar szórakozó helye volt ismert Pittsburgh volt negyedében. A klubot a helyi tűzoltók veszik át, ami egy korszak végét jelenti a Pittsburgh környékén élő magyaroknak. A magyar klubbezárása a kukait a négy évvel ezelőtt megnövekedett adóterhekkel és a tagság csökkenésével indokolták a klub vezetői. Magyarországon július évvel az új egészségügyi struktúrában az aktivágyak csaknem 5%-a szűnik meg mondta az inforágyó aréna című műsorában Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnöke. Az átalakítások 15 kórházat érintenek, melyből 9-ben ténylegesen is megszűnik az ellátás, 6-ban pedig szűkített kapacitással, de továbbra is ellátják a betegeket. Eddig 44.392 aktív ágy működött a rendszerben, július 1 után 42.257 ágy fog működni, vagyis kevesebb, mint 5% szűnik meg. A Világbank szerint az Európai Unió keleti tagországainak idei átlagos gazdasági növekedése feleződik tavalyhoz képest az euróvezeti adósságválság, valamint a globális gazdaságnövekedés lassulása miatt. Jövőre azonban élénkül is várható a régióban. A Világbank számításai szerint Magyarországon habár 0,4%-kal zsugorodik a gazdaság idén, de jövőre már a GDP 1,5%-kal fog bővülni. A legtöbb nagynevű hazai élelmiszeripari cég szerepel azon a listán, amelyet Orbán Viktor kérésére készített a földnövelősi tálca a külföldre beszerzett húsfeldolgozó vállalatoktól. A piaci szereplők által csak fekete listának nevezett jegyzék, még a hungarik gyártópik és a Gyulaik kombinált is importál. Ám a cégek szerint a lista félrevezető, hiszen az évente feldolgozott 4,5 millió és a rendelkezés álló hazai 3 millió és közötti lyukat csak is behozatalan lehet betonni. Ellenkező esetben a nagymóltó magyar cégeknek vissza kellene vonulniuk az európai piacokról, gyárakat kéne bezárniuk. 9 es megyei településen nyílik rendőrös egy éven belül. A a sajtófőnöke elmondta, hogy miután a megye rendőri állományának létszáma tavaly 531-en nőtt, új rendőröseg van mód 9 településen. Ez szerint Acsán, Budakalászon, duna és Isasszegen, Jászkarajenőn, Kiskonszolcházán, Letkésen, Ócsán és Zsámékon nyílik körs, ezzel 31 40 re nő a számuk. Az időjárásról. Magyarország területén a jövő héten túlnyomóan napos időre lehet számítani. A hőmérséklet délután 31-36, késő estállatában 24-29 fok között alakul. A Balaton, a Velencétó és a Tisztató hőmérséklete 24 Celsius fok. New Jersey és New York térségében az előrejelzés szerint az átlag hőmérséklet 25 Fahrenheit körül várható a következő héten. Az atlanti hőmérséklete New Yorknál 71 Fahrenheit. Köszönjük szépen, Brigitte, ezt a, ezeket a friss híreket. Talán annyit még mondunk el a hallgatóknak, hogy az utolsó hőmérséklet itt New York, New Jersey-ben az átlag hőmérséklet 85 Fahrenheit-re várható, nem 25-re, mert az elég furcsa lenne, de hát uh, biztos rosszul nyomtattuk ezt ki, de köszönöm még egyszer a híreket. És most, Hölgyeim és Uraim, a 1-2 másodpercen belül megszólal a helyi magyar rockzenekar, a Smokers. You know I can't the matter mm, alone, ah. Én a szívemet Tied a lelkem, az életem Hazuk volt mindent érzelem Elhiteted velem, hogy szerep Csak játszol a szívemet, én csak játszol egy életet Tudom, hogy néha én tévedtem, kérdeztem, te ezt érdemem Hogyha valami rosszat tettem, elfelegettem, megrendettem, Én melletted, bébé boldog lehettem Elvetted rőlem az álmomat És kiöltett belőlem a vágyokat, De nem értem, hogy miért Te már nem te vagy Ja, az minden megváltozott Hogy miért lettél más, én nem tudom Neked adtam én a net, Félj a lelkem, az életem Hazuk volt minden érzelem Elhitetek velem, hogy szeretsz Ami könnyen jutjon, az könnyen megy Nem éreztek könnyeket mert felfedeztem a könnyeket de téged még nem ismertem, Te nem is baj, mert nem válom Az ajtót kucsra bezárom És nem jöhet be senki, mert már a nem bánom, az Nem válom azt, Szeresd, mert te sohasem szerettél Nem várom azt, hogy keresd, mert sem, sem keresd, mert neked kell Hát megkapod a jókat, mindig eldobod A szívemért, de dobogod a szám, meg mindig tanulod A zenekar tagjai most már a mellékhelyiségből is betértek vissza a stúdióba, úgyhogy azért uh, hallgatjuk ezt a zeneszámot, ami tulajdonképpen nem volt tervben, de jeleztek nekem, hogy még kell nekik egy pár perc, úgyhogy nem vagyunk a Facebookon és a Twitteren, hogy minden apró részletet megosztunk, de sajnos most egy a úgyhogy amint kapok egy jelet, hogy indulhatnak ők, ez a zene meg fog szűni, és élőben jön a magyar rockzenekar, a sznó. a nevében, mi vagyunk a Smokers. Négy dalt fogunk játszani, négy magyar dal. Az utolsó külföldi lesz. De előtte gyors bemutatkozáson fogunk túlesni. Billetjük ön Bárfai Tamás. Basszus gitánon, körök antal. Szólogitár hatóron, Szakály József. És a dobörőket forgatja Bárfai Tamás. És jó maga mélynek Jánosi Zoltán. A nem Tamás forgatja, hanem bárlit Bitter Kedves hallgatóink, ez volt az első két száma a Smokersnek, és most, amíg a fiúk átérnek a másik stúdióban, ahol felállították ugye a hangszereket, én addig elmondanám azt előzetesnek, hogy meghívtam a zenekar tagjait, akiket először tulajdonképpen egy pár héttel ezelőtt, pontosabban július másodikán hallottam a helyi New Brunswicky magyar atlétikai klubban, ahol a fiúk próbálnak, a smokers ott próbál minden héten, és a klubnak a vezetősége volt olyan kedves, hogy megengedte nekik, hogy ott otthont találjanak ők, és így a magyar napon felléphettek itt a magyar klubban, és én úgy vettem észre, megmondom őszintén, hogy nagy sikerük volt, és... Nem igazán lehet hallani magyar rockzenét, vagy rockzenét itt Amerikában, de én úgy vettem észre, ahogy körbenéztem a koncert ideje alatt, hogy, hogy rengetegen több korosztály nagyon élvezte az ő előadásukat, az ő repertoárjukat, és ezért is döntöttem úgy, hogy meghívom őket ide a stúdióban, és üdvözöllek benneteket! Kérnék szépen egy gyors, gyors bemutatkozást mindenkitől, hogy milyen hangszeren játszik, és talán azt, hogy hol született, honnan jött, és esetleg azt is, hogy mikor, ha lehet. Kezdjük veled, Peti! Kedves Én Bandi Péter vagyok, én vagyok a dobos, a bemutatkozásba, bocsánat, hogy sajnos elrontotta. két bárfajta más az együttesünkbe, de én leszek, ez egyik bárfajta más, de az én nevem az Bandi Péter, én vagyok a dobos, én seppis jöttem Erdéből, és 31 évet tölttem a tegnap. Boldog születésnapot Péter! Köszönöm. Én János Zoltán vagyok, én énekeltem, 1973-ban születtem, nyílt egy házam. Sziasztok, Bárfely Tamás vagyok, a büllentyűs. 1974-ben születtem Miskolcon, 2001-ben jöttem az Egyesült Államokba. Sziasztok, Török anta vagyok. Meg sem merem mondani, mikor születtem, 68-ban. És Budapest, talán én vagyok a legidősebb a zenekarban. Budapest déli részén van egy kis község, nagy község, úgy hívják, hogy Bugyi. Ezúton, ha esetleg otthon hallgatják, ügyvözlek mindenkit. Sziasztok, Szakály József vagyok. Szerencső, jöttem 2004-ben, 41 éves vagyok, és én vagyok a gitáros a zenekarban. Köszöntök mindenkit! Szaki, mivel te voltál az utolsó, aki bemutatkozott, légy olyan kedves, és mutasd nekem be az ifjú hölgyet, a keresztlányodat, aki szintén hallható volt a két szám között. Igen, ő most van itt keresztlányom, nem először, nagyon szeret itt lenni, aztán becsábítottam ide a trúdióba, egy kicsit háttérvokálozni segítségnek. Heldának hívják Hubai Heldon. Hubai Hálga vagyok, köszöntök én is mindenkit. 1997-ben születtem és szerencsé vagyok. És uh, akkor kezdjük az első komolyabb kérdésre. Ki a zenekar alapítója és mikor al alakult ez a zenekar? Átadnám a szót Szakály Józsefnek igazából, ha jól emlékszem. Oh, okay. Akkor mi még nem léteztünk. Jó, hát ez még, még egymás között se tisztáztuk, hogy ki is az alapító, ez csak úgy jött magától talán arra az első pillanatra emlékszem, amikor először kimentem az inglis piacra, és ott megláttam a szemétből kiállni egy gitár nyerét. <gül> Valahogy nagy nehezen kirángattam, aztán tettem rá pár húrt, elkezdtem rajta játszgatni, persze nem itt kezdődött a gitárhoz fűződő szerelem még otthon, de az itteni dolgok, azt hiszem minden indultak e, jó barátommal, Antival, e, aki most basszus gitározik, bár inkább felváltva csináljuk ezt, mind a ketten gitározunk tulajdonképpen. E, ennyit tudok a kezdetekről, a legelső dolgokról mondani, aztán folytassák a fiú tovább. Antik, te voltál a következő a jól emlékszem? Ja, jó, hát nekem a gitározás is elég uh... Hosszú időre nyúlik vissza, talán 15 vagy 16 éves koromban vásároltam az első gitárt. Aztán egy-két helyi zenekar, de semmi számot tevő. Kijöttünk, vagy kijöttem ide Amerikába. Itt vásároltam egy gitárt, aztán szakival elkezdtünk pár számot összerakni. És hát utána jött Peti, a dobos, és hát egy ilyen kis setből, egy... Mennyi? 5x5-ös? 10x10-es tí indultunk, ha lehet azt mondani. És uh, hát egészen a magyar klubig jutottunk, szinte egy év alatt. És uh, szerintem ezúttal is uh, köszönjük meg a magyar klubnak a lehetőséget, hogy uh, helyet adott nekünk, és otthont adott számunkra. Aztán meg itt van a aztán meg itt van a rádió, ami a nagyon-nagyon hamar jött, és hát nagyon azt karályos, mondom, a rádió, számunk a nagy tanárs, öröm vagy... és előre ezt is elmondjuk, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ugye az angol nyelvű adások egyikében is meg lesznek hívva, ami, ami szerintem egy olyan dolog, ami, ami, ami nagyon kedvező lesz nektek, hiszen gondolom, hogy terveztek jövőt, jövőtöket. Mit tudnátok erről mondani? Hát igen, először is az első de dolgot el, hogy közösen vasmarokkal határoztunk, hogy ha addig élünk is a Bonji vagy a Kiss legyen az előzenekarunk. <gül> <gül> Komolyabb, mivel a, a dolgot, igazából erről nem beszélgettünk, hogy milyen jövőt szeretnénk magunk elé kitűzni, ugyanis e, egyszerűen csak szeretünk játszani. És, de persze, amit hoz magával a dolog, legyen az siker, vagy pozitívum, vagy egyszerűen mind a kettő, azt annak nem fogunk átadni természetesen. És uh, most egy kicsit személyesre fordítom ezt az egész beszélgetést. Kinek hogyan jelent meg a rockzene az életében? Peti? Én a rockzenét uh, 89-ben hallottam legelőször, mikor uh, a legidősebb bátyám Magyarországról uh, úgymond szerzett egy eddale az Edda nem tudom melyik négyes, vagy nem tudom melyik volt akkor, nagyon kicsi voltam, nyolc éves voltam. Akkor találkoztam először rokzenével, és azóta is a bátyámon keresztül mindig magyar rokzene meg utána középiskolában az osztálytársaim is mindenki rockzenét hallgatott, meg volt nagyon sok zenész barátom. Azt szokták mondani, hogy Dobos az a zenészek legjobb barátja, mindig az voltam, és akkor így lettem, gondolom Dobos, hogy... Én vagyok az zenészeknek a legjobb barátja, de amúgy én dobolni csak uh, itt, Amerikában kezdtem, uh, amikor kijöttem. Ott van, the Lysol No Touch rá. Kitchen System uh, is the only all-in-one uh, kitchen soap that cleans hands, dishes hand and surfaces. Rá, és, uh, itt, uh, Try it for yourself. Lysol, Mission for Health. Uh, minden álmom volt uh, do dobolni, azt uh, autodidaktan módon kezdtem eljátszani, azóta is nem járok tanárokhoz, hanem a fiúkkal együtt próbálunk uh, fejlődni, amennyibe lehet. Mm -hmm. Hát az az igazság, hogy ez ezügyben én leszek a fehér holló csapatban szerintem. Mondd a nevedet között. Jánosi Zoltán ének, mert én brékeltem és hip-hop táncos voltam, <gül> és e, nem kedveltem a hosszúhajú Börgyek is tovább fiúkat ebben az időszakban, szóval teljesen távol állt tőlem a rockzene. Igazából a klasszik rockot, amikor hallottam a rádió, megmondom is, nem e, csavartam tovább, bizonyos e, régi e, világslágereket e, szerettem már akkor is, de igazából a, a szívemhez közel a hip-hop, e, R&B stílus nagyon-nagyon közel. Valójában, amióta belecsöppentem ebbe a brigádba, fiúk oltanak így minden oldalról, elecióval, a rokkal és állom és hagyom őket, hogy oltsanak, mert nagyon tetszik, egyre jobban tetszik. És büszke életem ki, hogy a fiúk vittek el az első igazi rockkoncertre, ami a, a Journey volt, és a... mi is volt a másik? Journey és Foreigner. Foreigner. Igen. Úgyhogy itt kaptam be az első oltást. Tamás. Bácsi Tamás vagyok, hát a fejjelólót keresünk, akkor lehet, hogy kettő. kettő lesz a csapatban. Én megmondom őszintén, hogy rockzene nem rockzene, zene a zene, jó zene a jó zene. Én a zenei hogy hogyha visszagondolok, 8-9-10 éves koromban kezdtem el orgonálni. A helyi plébánián volt esélyem megtanulni, és aztán a tempomban orgonáltam, gyerekfejjel. Az én zenei múltam az idáig nyúlik vissza, de aztán. Körülöttem soha nem voltak igazán zenélő, zenélni tudó fiatalok. Szóval és ma már nem üsz be az orgon a templomi orgon, e -e -e -e Nem próbálkozom. Hát pedig én szívesen azt is. Nem biztos, hogy menne, mert ugyanis utána azt hiszem két évtizedig szakítottam a zenével, és itt az államokba kezdtem el újra forgatni a billentyűket. Legalábbis próbálkozom vele. Anta, Fiasztok, török Kanti vagyok. Igazából ugye a kérdés az az volt, hogy kinek mit, mit jelent a, a rockzene. Nekem a rockzene nagyon, sok, nagyon messzire nyúlik vissza talán arra az időre, amikor édesanyám az első csörgőt megvásárolta, nekem az olyan rokkosnak tűnt. És, nem, a viccet félretével talán a, a koromnál fog, hogy nekem a 80-as évek voltak a, a, az, a, a legjobb zenei. Korszakom, és a 80-as években, hát otthon, ha lehet mondani, zenekar neveket. Kártágó, P-Mobile, East, Tátrai Tibi, vagy Tibor, mint gitáros, elég sokat hallgattuk. Szóval az a 80-as évek nekem, nekem igazán meghatározó volt, akár a, a hazai, akár a, a külföldi zenét, ha nézem. És ugye én akkor is kezdtem meg gitározni valahogy az időbe, és csak, csak uh, ilyen stílusban próbálkoztam. Én, én igazából más jazz-t vagy, uh, vagy folkzenét nem is nagyon próbáltam meg. Uh, azt mondom, hogy talán ez a legegyszerűbb, lehet hogy, uh, lehet, hogy hazudok, és lehet, hogy most a zeneértők azt mondják, hogy nem így van, de, de számomra ez volt az, ami úgy, úgy megfogott. Köszi. Szaki? Szaki vagyok? Hát nem is tudom, talán ott kezdődött, hogy a szomszéd srác otthon, idősebb srác a garázsában láttam egy kis poszter plakátot, aztán láttam, néztem fél óráig, nagyon tetszett, főleg a gitár, aztán gondoltam egyet is elrohantam, kerestem egy gitárt. Talán, talán valahogy így kezdődött, nem is a hangja, hanem a színe tetszett meg először. Na de aztán gyakorolgattam szépen, elkapott engem is a gépszíjé, rockzenével nyilván a 80-as évek az Hát nem volt egyszerű, mindenki nagyon szerette. Innen indult az egész rockzené szerelem, meg a gitár. Most lehet, hogy én már elmondtam az én véleményem, mert szerintem van igény itt a magyar rockzenére. Ti ezt hogy látjátok? Azt hiszem, mi szeretjük, csináljuk, függetlenül attól, hogy milyen a közönsége. Azt hiszem kitartunk ennél a vonalnál. Hogy milyen a fogadtatása? De a tapasztalatok, tapasztalatok, tapasztalatok alapján mi a, mi a megérzésetek, hogy hogy fogadtad benneteket az emberek? Ugye a zenekar múltja az nem olyan régre tehető vissza. Tehát egy éve próbálkozunk teljes, ugye, létszámmal. Ugye, teljes létszámmal ezzel a zenével, és igazából a a fellépéseink sem voltak, mondhatom azt, hogy még olyan, olyan sok. Igen. És ez a pár alkalom, amit közönség előtt játszottunk, ez azt mutatja, hogy, hogy ők nagyon jól fogadták, akár a, a fiatalabb korosztály, vagy, vagy az idősebb korosztály, ugye a, a 40-esek, 50-esek, akik abban az időben nőttek fel, amikor, amikor azokat a számokat játszották a rádiók, amiket most mi játszunk. És nagyon sok olyan visszhangot hallottunk, hogy például akik nem voltak ott a koncertjeinken, és mástól hallották, hogy, hogy játszottunk, azok, azok sajnálattal közölték utána velünk, hogy miért nem voltunk ott. És mi nem tudtunk róla. Tehát valahogy így a, a, a reklámozás az nem sikerült, nem az, hogy nem sikerült olyan jóra, hanem, hanem nekünk ez az egész nagyon gyorsan jött. A, a magyar klubban a fellépés és meg a rádióba itt ez a fellépés vagy a felkérés is és uh, nem sokan tudtak arról, hogy, uh, hogy zenélünk. ezért egyébként, egyébként meg a, a Pörtambói Egyházat, mert ott jártatok, és úgy tudom, van is még uh, meghívásotok oda. Ez így van, valóban ez volt igazából az első, kicsivel komolyabb, mint a nyilvános próbánk, Aha. úgymond egy, egy, egy kis fellépésnek nevezhető. A templomban, ami, ami igazából a vízhangokból leszűrve jól sikerült, bár kis létszámmal, de jó sikerült, de igazából a soha nem számít. Mindig a maximálisat próbáljuk oda tenni. E, igen, ez volt az első, aztán jött a magyar fellépés, ahonnan szintén elég pozitív véleményt kaptunk az ismerősöktől és az, az, az ott lévőktől. Bármi visszanézve a felvételt, mert volt videófelvételünk, felvételünk hibákat, bákat, ami igazából szerintem egy ilyen első komoly fellépésnél teljesen normális dolog. Már csak abban a szempontból is, mert ugye van mint szólni és ezzel tisztában vagyunk, hogy kinek mi az, amin még dolgoznia kell a jövőben, hogy jobb és jobbak legyünk persze. Szerintetek van különbség a magyar rockzene és a külföldi rokzenék között? Igazából természetesen van, bár véleményem szerint, most magamból indulok ki, nem merek más véleményét, nem merek más véleménye mondani. De számomra emlékezünk vissza mindannyian, amikor Magyarországon voltunk, és a yes és a no kívül semmit nem tudtunk angolul, de amikor a Billy a Sweet Sixteen vagy Bruce Springsteen-től egy világsiker megszólalt, azért a lábunk azért mozgott rá, és még táncoltunk is rá, mozunk, és nagyon jól éreztük magunkat, a vérünk éreztük a zenét, pedig fogalmunk sincs, hogy miről szól a dal, elég volt az ütemezés a dalt hallgatni. A magyar zenét annyival magasabb porcra raknám ebből a szempontból, hogy ugye, Komolyabb múltja van a magyar zenének részemben, mert ugye értettük minden egyes szavát, az üzenetét is értettük, mert ugye a dalnak, a daloknak, a zenének nem csak a zenétől, a dobveréstől kell, hogy liba legyünk, hanem az üzenettől is minden egyes dalnak van egy üzenete. És természetesen egyértelműen ugye a, magyar, a magyar üzeneteket mi vettük. Hogy álltok a saját számokkal? Egyfutában én beszélek, ha nem probléma. Nagyon tetszik ez nekem. A saját dallal félig, fél lábon állunk, úgymond. Sikerült egy négyvergszakos dalszöveget papírra vetnünk, amihez Szaki már a gitárt gyártja hozzá, ugye? Eztán továbbá Péter is a Dobba zárkózzik szorosan, és a basszusgitár is a, a billentyű van még hátra, amit ki kell hegyeznünk a dologhoz, és az első dallal büszkékelhetünk nem sokára majd. remélek a következő felépésen. Most akkor újból szeretnék sorba menni, és mindenkitől megkérdezni, hogy kik a példaképeitek? Szakmailag. Kezdeném ilyen akkor, hát nekem a... A dobos, Peti. Én szerintem a dobosok királya az a Dream Theater együttesnek a dobosa Mike Portnoy, az egy amerika együttes, a egy New Yorkiak, ő volt nekem mindig a, az, akire felnéztem, egy e, progresszív metal együttes, nem sokan ismerik sajnos, mert egy olyan e, szípusú zene, amit vagy nagyon szeretnek, vagy nem hallgatnak, de én, én nekem e, Mike Portnoy lenne az, a, a, aki szeretnék lenni, ha nagy lennék, mikor nagy leszek. Hát ez Igen, a kérdés szintén nem fogok tenni röviden válaszolni, mert az, az igazság, hogy ugye az előbb említettem, hogy a rock nemrég csöppentem bele igazából nyakig, előtte csak így hébe-hóba hallgattam. újra születnál, akkor Viki Dál Gyula rendben. Hát ezt megtiszteltetésnek veszem, köszönöm. Igazából az én stílusom ától minden benne van, a hip a, rock, a rockig, a, a komoly zenéig. Szóval nagyon-nagyon sok minden tartozik az én tartsójomban. Úgyhogy most nem kezdem elsorolni, hogy a cult együttesének a hangja nagyon tetszik, vagy billiájdolnak, vagy hosszú ideig tudnám sorolni. Igen. Szóval inkább azt mondom, hogy amitől kiráz a hideg, azt bármikor nagyon szívesen hallgatom, akárhányszor. Legyen az Lisztraszória, vagy Kiss. Jó nagy távolságot adtam a kettőből. Várfai Tomi, billentyű. Megmondom igazán őszintén, hogy igazi nagy eh, ember nincs. Én, akitől az első inspirációt kaptam így a zenéléshez, az a szomszédunkban volt ez a srác, aki jazzorgonán játszott van és azt hiszem, hogy... Eh, Épek, hogy csak felértem a billentyűkig a szememmel, amikor el. Mi a neve? Hát, ha hallgatja. E, nem, nem hallgatja. Azt hiszem, hogy nem hallgatja, sajnos megkaptam ért, hogy meghat, de no. mm, Zoltánnak hívták, Kányási Zoltán. Uh -huh. Pontosan, sajó szöged. Török, uh, Igazából nekem uh, példaképpen, mivel megint csak a 80-es éveket tudom említeni, rengeteget hallgattam a Bon jovi ugye, akik uh, szintén Jerseyből, Uh, jöttek talán uh, mind zenekar, ők, mind gitáros, ugye én először gitároztam, mint gitáros, ja ő, Rishin Szambona nagyon nagyon tetszett, viszont uh, most, hogy átvettem a boszkus fogalmam nincs. <gül> nem <gül> tudom, keresnem kell egy példaképet. <gül> hát akkor, a következő alkalommal bejöttek, akkor ja, elmondom. Legalább nem elmondani. vagyok egyedül. Szaki? Konkrétat nem tudok mondani, talán azt mondanám, hogy az összes jó gitáros a 90-es évekből ez a vonal, ez marad mindig nekem, függetlenül, hogy attól, hogy élnek nekem még, vagy nem, <gül> őket szeretem mindenképp érdekében. Na jó, hát mivel sajnos rohan az idő, már csak negyed óránk van és még két számot fogtok játszani, közben megérkezett Pabzoli is. Köszöntünk, Zoli. Szia, Zoli. Szóval uh, akkor most beteszek egy másik számot, ami talán nem is lesz rockzened, de úgy igazából már nem is tudom, hogy mit teszek be. Azt hiszem, ez uh, nekem csak Budapest német Úgy Köszönöm nektek, hogy eljöttetek, és akkor szaladjatok át a másik stúdióba, már hamarosan zenéltek. Tamás megtiszteltetés részünk, hogy itt lehetünk, még ha reketten is azt a két számot előadjuk. Köszönöm. Kedves hallgatóink, Önök a Radgersi Ádió magyar nyelvű adását hallgatják, a mikrofonnál Devecseri Tamás, és ez volt a két forintos dar a Smokers együttestől, amiről jól lett volna még beszélgetni, mert azt hiszem, hogy két forintéma már egy fél sem lehet kapni Magyarországon, de ez egy más téma. Üdvözlöm a stúdióban Pab Zoltánt. Szervus Zoltán! Üdvözlőnél is a jó napot mindenkinek! Hát már egy pár hete volt, hogy utójára szerepeltél a műsorban, de nagyon hiányoztál, és örömmel fogadtam, hogy több ötleted is volt a mai adásban egy rövid recepthez, nyári recepthez, és ma aztán végül úgy döntöttünk, hogy a lángosról fogsz beszélni, hiszen az egy nyári eledel, főleg itt Amerikában, hiszen uh, mindenhol talán a fesztiválokon, a cserkészházban uh, örömmel csinálják és örömmel fogadják az amerikaiak. De sokan otthon is megpróbálkoznak vele, de aztán többen inkább megijednek, félnek tőle és nem mennek kezdeni Miért? Hát azért, mert szerintem itt ugye a liszttel van a legnagyobb probléma. Ugye európai részt meg az itteni, az két különböző dolog teljesen. Amit nagyon jól ajánlok itt, az a King Arthur, vagy pedig a Heckörz. Ez a kettőből lehet dolgozni, a többi az nem a leg, legjobb megoldás. Na most ezek drágábbak, vagy ugyanolyan vannak, mint a többi? Hasonló árba vannak, nem drágábbak, csak a belső minősége és a búzeszem. Tar tartalmaz más uh -huh. felbontás isnek. És én úgy tudom, mert én még lángost nem készítettem, de ugye ezt dagasztani kell, és kell bele élesztő is. Így van, pontosan. Na most ezt az, azért kérdezem, mert én, amikor a feleségem próbált az élesztővel különböző dolgokat csinálni, akkor ö, ugye ő is Magyarországról jött, nem itt nőtt fel, és az élesztővel mindig vannak problémák. Te ö, találsz különbséget, mert van ugye a kétfajta élesztő, van a száraz, és van, ami milyen milyen állagú... Van nem... rendes normeselesztő, mint Aha. otthon. Néha lehet kapni sapraetba, de én mindig ilyen nagy tömbbe veszem a resztorandipóban, mert úgy sokkal jobb. Eláll sokáig, tehát nincs vele semmi probléma. De mondjuk te, amikor főzöl, akkor egy hadseregnek főzöl. Úgyhogy... Úgyhogy egy, egy az annak mit javasolsz? Háziasszonynak azt javasolom, hogy a saprajban mindig lehet kapni, úgy hívják, hogy Red Star, az élesztő, ilyen kis pici kockába, ilyen Aha. két és fél láncos kis kocka, és az tökéletes, annak a fele egy jó lángoshoz tökéletes. Jó, hát akkor halljuk a te rá, lángos receptet. van egy nagyon pontos receptet, pont azért, hogy mindenkinek sikerüljön. Ez négy pánt liszből áll, negyed pánt vajból, kevés sóból, két darab tojásságájából, Két darab krumpli, ami körülbelül egy pánt, azt fel kell tenni, megfölni megpucolva. Csinálunk egy két liter tejből, három állt cukorból, és egy ánc egy, egy kis kovászt. Az a lényeg, hogy a lisztet a kovásztól összekeverjük, és a burgonyát meg kell várni, hogy kihűljön, úgy törjük össze, mert ha melegen megy bele, akkor az egész el van rontva. Tehát hidegen kihűlve a burgonya, összekeverjük, mikor teljesen össze van keverve, akkor hoz, adjuk hozzá a vajat, és a tojásságáját a legvégén. Azt is bele kell dolgozni szép lassan a fakanállal. És letakarva, hát meleg helyen lát, ebben a nyárban ilyen probléma nincs, Langyos hely nyugodtan kell hagyni egy másfél órát, sokszor még egy óra is elég. És mi történik akkor, hogyha mondjuk én elkészítem a tésztát szombaton és vasárnap akarom? Akkor azt történik, történik, hogy be kell tenni a hűtőbe, uh -huh. és a fele mennyiségű elésztőt kell használni. Tehát úgy indul az egész akkor, hogy nem meleg tejbe, hanem hideg tejbe, kevesebb cukor és kevesebb élesztő. Beletenni a hűtőbe, és akkor nyugodtan eláll, nincs felesenő probléma. Hú, azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó tanács. Köszönöm. Na most a, még a lángosnál maradva. Ugye itt Amerikában észrevettük, hogy az amerikaiak úgy eszik a lángost, hogy megcukrozzák, meg mindenféle butaságokat tesznek rá, amit Magyarországon, aki Magyarországról jön, csak nagyokat néz. Ez honnan ered, ez hogy történik? Vagy mit mondasz te ilyenkor, mikor a cserkészeknél sütöttek a lángust, és valaki ilyet kér? Én azt mondom erre, hogy ugye az olasz zepoli, ami ehhez hasonló, uh -huh. és azt ugye cukorral csinálják, tehát majdnem ugyanarról, ugyanarról szó, tehát az amerikaiak ezt próbálják hasonlítani, azért cukrozzák. Okay. Hogy a másik oldal, ami még rosszabb, azok meg kecsöpözik. Uh -huh. Jaj, hát ez <gül> már rémes. Köszönjük Zoli ezt a mai uh, va, uh, csodálatos receptet, és még azt megkérdezem, hogy talán a jövő adásban, ami talán két vagy három hét múlva lesz, uh, meg lesz -e a fiúkkal, a bográcsos Meg recept. lesz, igen, és a, kis, a nagyobbik fiam Valázsza fogjuk ketten előadni a receptet. Itt lesz Tehát a hallgatóknak már. már most figyelmükbe ajánljuk, három hét múlva előreláthatólag, ha semmi nem változik, akkor Zoli jön a nagyobbik fiával és egy bogrács receptről lesz szó. Most pedig még egy zene búcsúzás előtt, de az utolsó számot pedig, mint ahogy említettük, ugye a műsor elején is az élő zenével fogjuk zárni, a Smokersto. Kedves hallgatóink, most pedig már nagyon közel járunk a búcsú, szav, búcsúzó szavakhoz, még utoljára szeretném a helyi magyar programokat ismertetni. A magyar tanyának vannak programjai, ami az első program július 4-én egy piknik, azután július 14-én lesz egy, egy zenés találkozó, egy háromtagú cigányzenekar fog zenélni július 14-én szombaton, 7 órától este 10-ig. Aztán szombaton július 21-én lesz egy. Egy. Talán úgy is lehetne nevezni, hogy szeretett vendégség. Ez délelőtt 11-től lesz, és este egy óráig tart, természetesen zenével, úszómedencével, sporttal, mindenképp szeretettel várnak. Ezekre az eseményekre érdeklődni lehet a e-mailen keresztül a magyar e-mail cím alatt. tábor kezdődik július 7-től 14-ig. Akit ez érdekelne, van egy telefonszámom 734 783 10 12. Most pedig búcsúzunk a Smoker-zenekarral. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok. Uh, stay tuned for the uh, Voices of Ireland. Our wonderful friends from Ireland are here already. And uh, köszönöm még egyszer a vendégeknek, ahogy bejöttek a stúdióba, Brigittának és Zolinak is. A viszonthallásra!